Знамення написав Девід Селцер. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Откровення святого Йоанна 19.18 Пролог. Усе сталося за тисячну частку секунди. Рух у галактиках, що мав би тривати століттями, відбувся в одну мить. Молодий астроном у обсерваторії Кейп-Гетті сидів приголомшений. Він похопився нато пізно, і фотокамера не встигла зафіксувати того, що сталося – розщеплення трьох сузір'їв, унаслідок якого виникла нова яскрава зірка. Частки космічної матерії з козирога, рака і лева – раптом порвалися на зустріч одній одні з разючою точністю і злилися в пульсуюче галактичне тіло. Воно що мить яскравішало, і сузір'я не наче задвихтіли, чи, може, просто здригнувся окуляр, бо в астронома з досади затремтіли руки. Він потерпав, що ніхто, крім нього, цього явища не побачив. Та це було не так. Звідкись, не з-під землі, полинув глухий гук. То були голоси, начебто і людські, але якісь дивні, що набирали сили в релігійному екстазі, поки та зірка дедалі розгоралася в небі. У пещерах, підвалах та й просто серед полів збиралися люди, баби-повитухи, що дожидалися народження, і було їх двадцять тисяч. Вони з'єднали руки і похилили голови, і голоси їхні наростали і уже лунали повсюдно. Вони злилися в єдиному звукові – <гум> і звук той, наче дзвін, здіймався у небо, а тоді падав у найглибші глибини землі. Був шостий місяць, шостий день і шоста година. Саме ця мить проречена в Старому Завіті. Саме в цю мить мала змінитися доля землі. Усі дотеперішні війни та перевороти були лише репетицією підготовкою до тієї хвилини, коли людство стане на порозі великих подій. Люди поклонялися Цезареві, християн кидали на поживу левам, за Гітлера було винищено величезну кількість євреїв, демократія занепала, наркотики стали невід'ємною частиною повсякденного життя, в країнах із так званою «свободою совісті» було проголошено, що і Бога не існує. Від Лаосу до Лівану брат убивав брата, Батько-сина, йшло готування, і день крізь день вибухали шкільні автобуси та крамниці. Ті, хто уважно вивчав святе письмо, давно вже помітили ці зрушення. Наближалися великі події, що мали знаменувати всесвітній переворот. Звелася на ноги Римська імперія, відродження у вигляді спільного ринку, а з визнанням статусу Ізраїлю – Євреї потяглися назад на обіцяну землю. Усе це в сукупності зі світовим голодом та руйнуванням міжнародної економічної структури не могли бути звичайним собі збігом. Це була таємна змова подій. І святе откровення давно вже передрекло її. Високо і далеко в небі розгоралася зірка, і з людей лунав усе гучніше, і земне ядро здригнулося від цієї сили. У стародавньому місті Мегіддо це відчув старий Бугенгаген. Він заплакав, бо тепер усі його книги та записи стали непотрібні. А на горі в сучасному Ізраїлі група студентів-археологів на хвильку перервала роботу. Вони опустили лопати і прислухалися. Земля під ними заворушилася. У салоні першого класу літака, що летів рейсом Вашингтон-Рим, сидів Джеремі Торн. Він також відчув щось незвичайне і механічно застебнув прив'язаний ремінь і далі, думаючи про справи, які чекали його внизу на землі. Та навіть коли б він і знав справжню причину цього струсу, то однаково вже не міг би нічого змінити. Бо саме в цю хвилину у підвалі римської головної лікарні камінь розтрощив голову його власній дитині. Розділ перший секунди у літаках, що перебувають у повітрі, летять тисячі пасажирів. Ця статистика, що її значив я, вичитав в журналі Skyliner, зацікавила його, і він тут таки поділив людей на тих, які мандрують повітрям, і тих, які зостаються на землі. Звичайно, Торна не приваблювали подібні дурниці, але саме в ці хвилини він ладен був удатися до будь-чого, аби тільки не думати про те, що може чекати його в Римі. За цією статистикою виходило так, що в разі несподіваної загибелі всього живого на землі, живими лишаться всього і сотню тисяч людей, що летять літаками, спокійнісінько потягуючи коктейлі і дивлячись кіно. І вони навіть не знатимуть, що скоїлося внизу під ними. Літак уже летів над римом, коли Торен замислився, а скільки ж тоді залишиться жінок і скільки чоловіків? І як вони, за умови, що їм пощастить безпечно приземлитися, відновлюватимуть здорове людське суспільство? Цілком очевидно, що ту будуть переважно чоловіки, причому такі, що посідають значні пости в промисловій та господарській галузях, отже, їхня діяльність на землі буде нікому не потрібна, бо всі робітники загинуть. Залишаться керівники, а от ким керувати не буде. Тому може, варто б найняти кілька літаків, які б постійно возили робочий люд, аби після катаклізму не забракло трударів почати все спочатку? Здається, щось подібне казав Мао. Мовляв, Китай – країна найкращих робітників, що виживуть у разі світової катастрофи. Літак увійшов у крутий віраж, і Турн загасив сигарету, видивляючись на тьмяні вогні міста внизу під крилок. Останнім часом він так часто літав літаками, що вже звик до цього видовища, та сьогодні воно якось особливо збуджувало його. Дванадцять годин тому він одержав у Вашингтоні телеграму, і коли за цей час щось і трапилось, то все воно вже було позаду. Або Кетрін нарешті народила дитину, і тепер тішиться нею в лікарняній палаті, або ж, або ж чекає на нього в безнадійному розпачі. Вона вже двічі була вагітна, але обидва рази скидала значить тепер вагітність тривала вже вісім місяців, і Торн знав, якщо і цього разу щось буде негаразд, він назавжди втратить Кетрін. Вони знали одне одного з дитинства, і тоді, і згодом, коли їм було вже по сімнадцять, він добачав у Кетрін якийсь внутрішній неспокій. І трохи злякані очі, що ніби повсякчас шукали заступництва, тривожили йому душу, але роль заступника його цілком влаштовувала. Саме це й лежало в основі їхніх взаємин. Щоправда, останнім часом, коли Торнова службова кар'єра круто пішла вгору, він мав стільки невідкладних справ, що Кетрін нато часто лишалася в самотині, у цілковитій самотині і ніяк не могла призвичайтись до свого становища дружини значного політичного діяча. Перший знак душевного сум'яття дружини минув майже непомічений, коли Кетрін ні з сього, ні з того раптом узяла ножиці та й обстригла свої розкішні коси. Потім, аж поки вони відросли, вона носила перуку, а через рік з доброго дива залізла у ванну і почала різати собі пучки пальців бритовним лезом, після чого сама, жахаючись, ніяк не могла пригадати, що її до цього спонукало. От отоді вони вдалися до психіатра, але той сидів, похмуро втупивши очі в стіну, і не міг нічого збагнути. Через місяць Кетрін облишила свої візити до нього і вирішила, що їй треба народити дитину. Вона завагітніла одразу ж, і ті три перші місяці стали найкращими у їхньому подружньому житті. Кетрін почувала себе чудово і мала вигляд справжній красуні. Навіть більше вирушила разом із Джерській в подорож близьким сходом, але саме тоді її вагітність і урвалася. Просто у літаку, у туалеті і всі її сподівання разом з бурхливим струменем води заглушеним гіркими риданнями, розлетілися в просторі. Друга вагітність настала тільки через два роки, але перед тим геть розладнала їм усе сексуальне життя, що було вершиною їхніх взаємин. Запрошено було фахівця, системи зачаття, і той, виходячи з місячного циклу, Кетрін, призначив їм найсприятливіші дні та години, але той час був страшенно незручний для Торна, і він... Почував себе цілковитим дурним, мусячи раз на місяць тікати зі служби, щоб виконати свою суто механічну функцію. Йому навіть запропонували вдатися до мастурбації, щоб мати його сім'я на похваті в належний час, але отоді вже терпець його урвався. Коли їй так потрібна дитина, то нехай би всиновила чужу, аж ні. Кетрін хотіла мати лише свою, власну дитину. Та кінець кінцем одна єдина клітинка відшукала ту, котра була їй потрібна, і на п'ять з половиною місяців у їхньому домі знову селилася Надія. Дочасні перейми почалися в Кетріну супермаркеті, але вона й далі вибирала, що купити, незважаючи на біль, аж поки він став нестерпним. Потім лікарі казали, що їй дуже пощастило, бо зародок був надто слабкий, але депресія не полишала її ще півроку по тому. Тепер Кетрін була вагітна втретє, і Торн знав, що це їхня остання надія. Якщо й тепер щось станеться, психіка дружини цього не витримає. Літак торкнувся посадочної смуги, і в салоні почулися оплески на подяку екіпажеві. Пасажири ніби дивувалися, як це їм пощастило приземлитися живими. Навіщо взагалі літати, подумалось Торнові? Невже життя така дешева річ? Він лишився на місці, поки решта пасажирів, тиснучись, посунули до виходу. Поспішати було ні до чого. Він без найменшої затримки скористається проходом для особливо значних осіб, а на дворі на нього вже чекає машина. Торн був президентовим радником з питань економіки і головою Всесвітньої економічної конференції, яка зовсім нещодавно перенесла свою штаб-квартиру з Цюріха до рима. Місячна програма розтяглася на півроку, і саме тепер його почали примічати великі люди, і пішов поволос, що за кілька років він стане головною надією та опорою президента Сполучених Штатів. У свої 42 роки Торн уже обертався у найвищих сферах, і кар'єра сама йшла до нього. Обрання головою Всесвітньої конференції піднесло його в очах громадськості і стало щаблем на шляху до посади посла – потім до міністерського кабінету, а там гляди до змагання за найвищий пост країні. Родинні заводи Торнів під час війни процвітали, і Джеремі мав змогу здобути найкращу і найдорожчу освіту, не сушачи собі голови тим, як зароблено ті гроші. Та коли помер його батько, молодий Торн закрив усі заводи і оголосив, що ніколи не підтримуватиме руйнувань і що будь-яка війна – це братовбивство але на мирному ґрунті торнові статки дедалі примножувалися. Він розвивав будівництво на своїх землях, вкладав гроші у благоустрій з районів, давав позики небагатим, але перспективним підприємцям. У ньому поєднувався дар накопичення грошей з почуттям відповідальності перед тими, хто їх не мав. За грубими підрахунками виходило, що особисте багатство Джеремі Торна сягає сотні мільйонів доларів, Хоч перевірити це було важко, бо навіть сам Торн не знав точних цифр. Підраховувати це означало бодай ненадовго, але спинитися. А Торн перебував у постійному русі. Біля похмурої будівлі головної лікарні зупинилася машина. Отець Пілето визирнув з вікна свого кабінету на третьому поверсі і одразу зрозумів, що чоловік, котрий простоє до входу, не хто інший, як Джеремі Торн. Больове підборіддя та посріблені севиною скроні були знайомі з фотографій у газетах. Постава й хода також видавалися знайомими. Торн мав саме такий вигляд, який належить мати чоловікові його становища. Отже, відзначив подумки отець Пілето, вибір зроблено слушний. Він підвівся, підбираючи поли сутани. Письмовий стіл здавався з боку зовсім крихітним у порівнянні з його масивною постаттю. З незворушним виразом обличчя священник рушив до дверей. Тим часом Торн уже перейшов вести вестибюль. Він поспішав, і його кроки гучно відлунювалися в напівтемному будинку. «Містер Торн!» Торн, що вже піднявся на першу сходову площадку, обернувся і звів очі, намагаючись розгледіти чоловіка в сутані на горі. «Так, це я. Мене звуть отець Пілето. Я послав вам...» «Атож, я отримав вашу телеграму і вилетів одразу ж, як тільки зміг». Священник увійшов у смугу світла і немов навис над сходами. Щось у його манері, в лиховісній тиші навколо нього, підказувало, що сталося якесь нещастя. «Дитина народилася?» – спитав Торн. «Так, а моя дружина?» – вона відпочиває. Священник спустився вниз, і тепер його очі зустрілися з Торновими, мов би прагнучи підготувати його пом'якшити удар. «Що сталося?» – запитав Торн. «Дитина вмерла». Запала моторошна тиша, і здавалося, ніби від неї аж задзвеніли голі кахляні стіни. Торн стояв, наче громом уражений. «Вона дихала всього лише одну мить», – пошибки проговорив священник. А потім дихання урвалося. Він дивився, як Торн, не бачачи нічого перед себе, ступив до найближчої лави і важко опустився на неї. А тоді похилив голову і заплакав. Глухе ридання луною покотилося коридором. Священник озвався знову. «З вашою дружиною все гаразд», – сказав він. «Але родити вона більш не зможе». «Це кінець», – прошепотів Торн. Ви можете всиновити дитину. Вона хотіла власно. На хвильку настала тиша, і священик ступив уперед. Він мав грубуваті, але дуже правильні риси обличчя. В очах його світилося співчуття. Лише зрошене потом чоло виказувало його хвилювання. Ви дуже любите її, промовив він. Торн кивнув головою, відповісти щось не мав сили. Тоді ви повинні згодитися з Божою волею. Із сутіні коридора виступила літня черниця, і самими очима відкликала священика в бік. Вони одійшли і почали шепотітися проміж себе по-італійському. Потім черниця пішла, і священик повернувся до Торна. В його погляді було щось таке, від чого Торн аж напружився. «Шляхи господні не збагнені, містер Торн!» Він простяг руку вперед, і Торн не самохідь підвівся і рушив за ним. Палати-породіли були трьома поверхами вище, і вони йшли туди бічними сходами, потім вузьким, тьмяно освітленим коридором. Лікарняний дух тільки загострював почуття втрати, що билося в торновій душі. Нарешті спинилися перед скляною переділкою, і священник простежив поглядом, як торн, вагаючись, підступив ближче і подивився на те, що було з другого боку. А там було немовля, новонароджене, Воно скидалося на маленьке янулятко. У нього було розтріпане чорне волосічко та глибоко посаджені блакитні оченята, що враз підсвідомо спинилися на Торні. «Воно нікого немає», – сказав священник. «Його мати вмерла, так само, як ваша дитина. Ми живо одночас». Торн рвучко обернувся до нього. «Вашій дружині потрібна дитина», – провадив священник. «А цій дитині потрібна мати». Торн звільно похитав головою. «Ми хотіли власну», – мовив він. «Дозволю собі зауважити, воно дуже схоже». Торн знову поглянув на немовля і не міг не погодитися з цим. Волосся в дитинчати було такого самого кольору, як у Кетрін, а обличчям воно начебто скидалося на нього самого. Таке саме випнуте підборідячко і навіть маленька ямочка на ньому. «Сеньора ніколи ні про що не дізнається», – сказав священник. Торн раптом приплющив очі. Руки в нього затремтіли, і священник узяв їх у свої. «А воно здорове?» – спитав Торн непевним голосом. «Здоровісіньке. Якісь родичі є? Нікого». З хвилину Торна і священника оповела цілковита тиша, така навдивовижу безшелесна, що здавалося, ніби вона тисне на барабанні перетинки». «Я тут за головного, промовив священник. «Жодних записів не залишиться, ніхто про це не дізнається». Торнуся ще вагаючись одвів погляд. «А можна мені поглянути на мою дитину?» – спитав він. «Що це змінить?» – відказав священник. «Віддайте любов живим!» За скляною переділкою немовля звело обоє рученят і простягло їх до Торна, мов би пориваючись обійняти його. «Задля вашої дружини, сеньоре, Бог простить вам цю неправду, і задля цієї дитини, що інакше ніколи не матиме рідної домівки». Священих замов, бо додати було вже нічого, потім сказав, «Цієї ночі містер Торн сам Бог подарував вам сина». Ген небі ясна, мерехтлива зірка сягнула зеніту і затремтіла, неначе від несподіваного удару блискавки а на лікарняному ліжку розплющила очі Кетрін, думаючи, що прокидається сама. Вона нічого не знала про укол, який зробили кільканадцять хвилин тому. Полуги тримали близько десяти годин, і вона пам'ятала все аж до останніх переймів, а потім зумліла і дитини так і не побачила. А тепер, упритомнівши, захвилювалася, а потім почула чиюсь ходу в коридорі і з волі опанувала себе. Двері відчинилися, і Кетрін побачила свого чоловіка. На руках у Джеремі була дитина. Наша дитина, промовив Торн, і голос його затремтів від радості. Наш син. Кетрін простягла руки, взяла дитину і заридала від припливу щастя. На очі Торну теж навернулися сльози, і він подумки дякував Богові за те, що йому підказано правильний шлях. Розділ другий. Торни були обоє з католицьких родин, але самі по-справжньому в Бога не вірили. Кетрін лише в годи проказувала молитву, а до церкви ходила тільки на Різдво та на Великдень, але більше за традицією, аніж з віри у католицькі догмати. Що ж до самого Торна, то він, на відміну від Кетрін, не переймався навіть тим, що їхнього сина Деміана так і не охрестили. Щоправда, вони були спробували це зробити. Через кілька днів по тому, як Кетрін вийшла з лікарні, подружжя вирушила з новонародженим до собору. Та коли дитину занесли туди, її пойняв такий очевидний переляк, що церемонію довелося припинити. Священник вийшов за ними на двір зі святою водою в руках і застеріг їх, що неохрещена дитина ніколи не зможе війти в царство Боже. Але Торн, бачачи, який наполоханий малюк, рішуче заборонив продовжувати обряд. Щоб заспокоїти Кетрін, влаштувала імпровізоване хрещення вдома, але вона все-таки не вірила в нього до кінця і мала намір колись згодом повернутися з Дем'яном до церкви і зробити все належним чином. Одначе те колись так і не настало. Невдовзі вони поринули у вир нагальніших справ, і Кетрін поступово забула про свій намір. Економічна конференція завершилася, і Торни повернулися до Вашингтона. Джеремі знову взявся до своїх обов'язків президентського радника і скоро став досить помітною політичною фігурою. У його маєтку в Масліні, штат Вірджинія, тепер відбувалися наради, про які писали газети від Нью-Йорка до Каліфорнії, а сама сім'я Торнів стала відома читачам багатьох ілюстрованих тижневиків. Торни були багаті, фотогенічні і швидко підносилися вгору. Не менш важило й те, що в їхньому товаристві незрідка можна було бачити самого президента. Отож, ні для кого не стало несподіванкою призначення Джеремі Торна послом США у Великобританії. На цій посаді він міг розгорнути всі свої потенційні можливості. Переїхавши до Лондона, Торни оселилися у Пірфорді – за міському маєтку XVII століття. Життя не скидалося тепер на прекрасний сон, а надто для Кетрін. Таке воно було втішне та безхмарне, що часом аж острах брав. Вона жила собі у своїй тихій відлюдній домівці щаслива мати з укоханою дитиною, та при нагоді справляла й обов'язки дружини-дипломата, виявляючи при цьому неабиякий хист доброї господині. Тепер вона мала все – і дитину, і чоловікову любов – Кетрін розквітла, мов, чарівна квітка, тендітна й ніжна, дивуючи всіх довкола своєю свіжістю та красою. Пірфорд була садиба респектабельна, що сягала глибоко в історію Англії. Колись у тутешніх підвалах тривалий час переховувався один засуджений на заслання герцог, аж поки його розшукали і стратили. Навколо буяв ліс, у якому король Генріх V полював на вепрів. Були там і похмурі підземні переходи, і потаємні лазівки, але на горі, в самому будинку, завжди панувала радість, і часто густо він був повен веселого гамору та гостей. Для ведення господарства торни найняли поденну прислугу. Крім неї в будинку мешкало й двоє постійних слуг, подружжя Гортонів. Жінка куховарила, чоловік віддав гаражем. Обоє були достеменні англійці з неповторним почуттям власної гідності. Коли Кетрін мала свої справи, Дем'яна доглядала няня, молоденька, пухкенька англійка на ім'я Чеса. Сама ще майже дитина, вона була проти розумниця, знала багато ігор і любила Дем'яна так, наче то було її власне дитя. Вони проводили разом цілі години. Дем'ян чи то дріботів за нею на великій лісовій галявині, чи то тихенько сидів біля ставка, поки Чеса ловила йому пуголовків та бабок, що їх вони потім приносили в скляницях додому. Хлопчик підростав і був пригарний, навіть як на доскіпливий погляд художника. Йому виповнилося три роки, і священникове запевнення щодо його доброго здоров'я цілком справджувалося. До того ж Дем'ян вражав усіх своєю неординарною силою і дивовижною зрівноваженістю та спостережливістю, що дуже рідко трапляється у дітей такого віку, і гості в домі не раз почували себе ніяково під його допитливим поглядом. Якщо вимірювати розум здатністю до зосередженого споглядання, хлопчика цілком можна було вважати генієм. Він міг годинами сидіти на кутій лавочці під яблуною, і роздивлятися людей, що ходили повз нього, і його пильний погляд не проминав жодної деталі. Гортон, сімейний шофер, їдучи кудись тим чи тим дорученням господарів, часто брав Дем'єна з собою. Йому подобалася мовчазна присутність малого, і він щораз дивувався з Дем'єного хисту так уважно і вдоволено пізнавати навколішній світ. «Він скидається на маленького марсіанина», сказав одного разу Гортон своїй дружині так, наче його прислано сюди, щоб вивчати людську породу. Хазяйка душі в ньому не чує, відказала та. Гляди, не ляп, не нічогось такого. Та я ж нічого поганого не кажу, просто дивний він якийсь. І ще одне було незвичайне. Дем'єн дуже рідко подавав голос. Радість він виказував широкою усмішкою, і тоді на щоках у нього з'являлися милі ямочки – а коли почував біль чи кривду, то плакав зовсім безгучно. Якось Кетрін з тривогою сказала про це лікареві, але той заспокоїв її і розповів про одного хлопчика, який до восьми років зовсім не говорив, а одного дня за обідом раптом заявив, «Я не люблю картопляне пюре». Вражена мати запитала, чому ж він досі словом не озивався. На це малий відказав, що просто не було такої потреби, бо картопляне пюре ще ніколи не подавали. Кетрін засміялась і заспокоїлася. Зрештою, Альберт Енштейн не говорив до чотирьох років, а Дем'янові всього три з половиною, і коли не брати до уваги у тієї його мовчазності та недитячої зосередженості, то з усіх інших поглядів він був чудовою дитиною, гідним паростком ідеального подружжя Торнів. А розділ третій Габер Дженнінгс народився під сузір'ям Водолія. За гороскопом виходило, що при його народженні відбулося зближення двох небесних тіл урана та місяця в половинній фазі. Дженнінгс завжди відзначався вкрай недбалою зачіскою і надзвичайною, часом просто таки безтямною непосидливістю. У своєму фоторепортерському ремеслі він був справжнім фанатиком. Наче кій, що вистежує мишу, він міг Цілий день чатувати в засідці і вичікувати слушної нагоди задля однієї єдиної фотографії. За якої фотографії? Марчело Мастрояні сидить на унітазі, королева мати зрізає мозолі, Джекі Онасі блює за борт власної яхти. За це його і тримали на роботі, як майстра оригінального жанру. Він завжди знав, де і коли треба бути, щоб зробити такі знімки, яких ніхто з його колег не зробить. Дженінгс мешкав в однокімнатній квартирці у Челсі і рідко дозволяв собі розкіш носити вдома шкарпетки. Але в своєму ділі він був не менш скрупульозний, ніж доктор Солк у пошуках засобів проти поліеміліту. Останнім часом репортерову увагу привернув американський посол у Лондоні. Він являв собою привабливий об'єкт, хоч би вже тому, що мав бездоганно фотогенічне обличчя – Цікаво, чи полюбляє він займатися сексом зі своєю дружиною, і коли так, то в який спосіб? Дженінгс завжди казав, що прагне виявити в людях їхні суто людські якості, хоч насправді йому кортіло виставити всіх у щонайгіршому освітленні. Чим бо вони кращі за нього? Може цей посол купує непристойні журнальчики? А може має якусь дівулю на стороні? Такі от питання цікавили Дженінгса, і хоч відповідей на них поки що він не мав, Проте залишалася надія і був сенс вичікувати і спостерігати. Сьогодні він мав їхати до Пірфорда. Можливо, ніяких фотографій він не зробить, бо там і без нього вистачатиме репортерів та гостей, але буде нагода рознюхати всі входи та підходи і подивитися, кого і слух можна купити за 2-3 фунти. Дженінс устав рано вранці, перевірив камери, протер лінзи фланелькою, потім нею ж таки видушив прища на обличчі. Він мав уже тридцять вісім років, одначе прищі на шкірі й досі дошкуляли йому. Певно, то був наслідок його фаху, адже репортерові майже весь час доводиться тримати камеру вприту до обличчя. Видобувши з-під ліжка закинуту туди ввечері одежу, він напнув її на своє кощаве тіло, що аж ніяк не могло похвалитися тугими м'язами. Перед тим, як вийти з дому, Дженінс покопався в паперах на столі, відшукуючи запрошення. У Пірфорді мало відбутися святкування з нагоди дня народження сина Торнів. Йому виповнювалося чотири роки, і з усіх зледених районів у той бік уже їхали автобуси з сиротами та дітьми-каліками. Вести машину перед було легко, і Дженінс вирішив покурити травички, щоб трохи розслабитися. Через деякий час йому почало здаватися, що дорога сама котиться під колеса, а машина стоїть на місці, і він абстрагувався від дійсності і віддався на волю темних закутків своєї підсвідомості. Уява малювала йому такі собі картинки химерного кольорового коміксу, де головною дієвою особою був він сам. Ось він перетинає полю з собачим запрягом, ось пестить ніжне тіло Софі Лорен. За милю від садиби торнів стояли полісмени, стежачи за машинами і перевіряючи запрошення. Поки вони розглядали запрошення, Дженніс байдуже дивився перед себе. Він уже давно звик до таких процедур і знав, що не слід напускати на себе надмірну гідність, так наче твоє запрошення не може виявитися підробленим. Та це вже стало частиною його їства. Йому треба було спостерігати за людьми, однак їм, тим людям, зовсім не доконче знати, що він тут, з ними поруч. Нарешті Дженін спинився перед великою кутою брамою, з усиллям волі скинув з себе наркотичне очманіння і в ту ж мить усвідомив, що майже такі самі видива можливі і у реальному житті. На всі садибі буяв пишний карнавал. Лужки були барвисто прикрашені і вирували життям, дідлашня снувала між церковими наметами та каруселями. Скрізь походжали лоточники, пропонуючи всім солодощі та фрукти. Їхні голоси заглушала вальсова музика, під яку дітлахи, чепившись за шиї рожевих коней і лебедів, злітали вгору на гойдалках. Було там і шатро про вісниці майбутнього, і чимало відомих у Лондоні людей уже стояли в черзі до нього. По всій садибі вільно бігали коники поні, а маленькі слониня, розмальоване червоними яблуками, охоче брало горіхи просто з дитячих рук. Серед НАТО пуникали ошалілі від надміру вражень фоторепортери, але Дженінгсові фотографувати тут не було чого. Хіба що кам'яний фасад будинку, який не привертав нічієї уваги. «Чо це ти діла, колего? Плівка скінчилась?» Це був гобі, що незмінно представляв Геральд News. Спершись на високий столик з гарячими ковбасками, він квапливо заправляв у камеру нову касету. Дженінс підійшов до нього і недбало дбало загріб собі чималу порцію, а тоді, напхавши рота їжею, відказав. Чекаю висвячення. Не збагну, кого тут ушановують. Спадкоємця торнових мільйонів чи самого Ісуса Христа? Дурний ти, чоловік, усе пропустиш. Не щодня ж нам випадає бувати на таких святах. Ти що, у крайньому разі куплю кілька знімків у тебе. Знову на щось особливе, а іншого мені не треба. «Ну що ж, хай щастить, хоч навряд чи тобі світить тут якась смаженинка. Ці торни – невзірцева сім'я за межами Монако». Виняткове фото. Ось що потрібно було Дженнінгсові. Розкрити щось інтимне, неприступне для сторонніх. Він терпляче вистежував свої жертви та далеко не завжди мав певність, що з того щось вийде. Якби ж то можна було зазирнути всередину. «Ей, нянечку, нянечко!», нянечко Раптом закричав Гобі, «Ви отуди гляньте!» Очі усіх присутніх були звернені на величезний торт, який щойно винесли з будинку. Демінова няня була виряджена клоуном, обличчя її вкривала біла пудра, на губах лежав товстий шар червоної помади, зображуючи широчезну усмішку. Фотографи витанцювали, ми тушилися навколо неї, а вона вдоволено гримасувала, вихилялася, обіймала Деміна і розмазувала по ньому свій грим. Дженінс перебіг поглядом по натовпу і побачив Кетрін Торн, що стояла сама одна осторонь. З виразу її обличчя репортер зрозумів, що їй не додушівся там Веремія. Потім вона зняла з очей півмаску, і Дженінс механічно підняв камеру і класно затвором. Появу торта вітали вигуками та оплесками, і Кетрін ступила вперед. Хай йому провістять майбутнє!» – крикнув один з репортерів. «Ведімо його до провісниці!» І натовп, немов одна жива істота, враз посунув до шатра провісниці, тягнучи з собою і няню з її підопічним. «Дайте хлопчика мені!» – сказала Кетрін, підходячи до Чесі. «Та я ж несу його мем!» – заперечила дівчина. «Ні, ні, я сама!» Холодно всміхнулася Кетрін. Очі їхні зустрілися, і няня мовчки віддала малого матері. Ніхто не звернув на це уваги, нато поніс їх далі, і тільки Дженінг збачив ту сценку крізь видошукаш своєї камери. Няня лишилася сама, позад неї підносився фасад будинку з вежкою на горі, і клоунське вбрання дівчини ще дужче увразнювало її самітність. Дженінс устиг зробити два знімки, перш ніж Чеса повернулася і поволі пішла в дім. Перед шатром провісниці Кетрін попросила всіх репортерів залишитися на дворі, а сама з Дем'єном на руках увійшла до середини і, і, опинившись серед тиші й півсутіні, з полегкістю зітхнула. — Добрий день, хлопчику! — голос долинав з-під темного каптура. Провісниця сиділа за невеличким зеленим столиком і намагалася говорити глухо і таємниче. Обличчя в неї теж було зелене. Демін поглянув на неї, весь напружився і вчепився в материне плече. «Не бійся, Деміне, відказала провісниця. – «Я не зроблю тобі боляче!» «Вона скаже, що чекає тебе попереду!» – намагалася умовити малого Кетрін. «Іди до мене!» – покликала його провісниця. – «І дай мені свої рученята!» Та Дем'ян ще тісніше припав до матері, тоді провісниця встала, стягла з обличчя гумову маску і виявилася усміхненою милою дівчиною. Поглянь на мене, я така, як усі. Твоєму рученяті боляче не буде. Дем'ян заспокоївся і простяг руку. Кетрін спиралась на столик. О, який гарненьке, м'якенький рученятко. Тебе чекає добре придобре майбутнє. І раптом дівчина затнулася. Зачудовано, вдивляючись у Дем'яну долоньку. «А ну, той мені й друге рученя. Дем'ян простяг другу руку, і провісниця здивувалася ще дужче. «Це так треба за правилами?» – спитала Кетрін. «Я ніколи не бачила нічого подібного», – збентежено промовила дівчина. «Оце вже третій рік ворожу на дитячих святах, але таке зустрічаю вперше». «Що ви маєте на увазі?» — Ну ось погляньте самі, у нього на руках немає ліній, тільки складочки. — Як це? — Кетрін, нічого не розуміючи, дивилась на сина і рученята. — А він не опікав долоньки? — Та певно, що ні. — Ну Тепер подивіться на свою руку. Бачите, скільки на ній дрібнесеньких рисочок? Вони роблять кожного з нас неповторним. Це так звані лінії долі. Запала напружена тиша. Хлопчик здивовано розглядав свої рученята, не розуміючи, чим вони не такі. «Придивіться, які гладенькі в нього пучічки пальців», – сказала дівчина. «Мабуть, вони відбитків не залишатимуть». Кетрін придивилася і пересвідчилася, що це справді так. «А може, воно й добре?» – засміялась дівчина. «Якщо колись пограбує банк, його ні за що не знайдуть». Вона сміялася, а Кетрин ще пильніше розглядала Дем'єнові долоньки – Її не полишав невразний неспокій. — Чи не могли б ви все-таки розказати про його майбутнє? Ми ж для цього до вас і прийшли? Голос Кетрін злегка тремтів. Ну, звісно, зараз. Та Тільки, на ну, дівчина взяла малого за руку з надвору долину гучний крик. Десь віддалік няня Чеса гукала хлопчика. — Дем'яне, Дем'яне, вийди звідти! Я маю для тебе сюрприз! Провісниця замокла. І вона й Кетрін зачули в чесеному голосі розпач Де мене? іди подивися, що я для тебе зроблю. Кетрін з малим на руках вийшла на двір і поглянула на дах будинку, звідки долинав крик. Там на горі стояла чеса, тримаючи в руках міцну линву. Вона піднесла линву над головою, показуючи, що один її кінець із зашморгом наділа собі на голову. Натопу унизу почав озиратися. А маленький клоун на горі став на самий край даху і звів руки, неначе збирався стрибнути в басейн. Дивися, де він не? кинула Чеса. Я роблю це для тебе. І ступнула з даху. Її тіло каменем полетіло вниз, але враз зупинилося, підхоплене линвою, а тоді важко обвисло. Чеса була мертва. Люди на галявині приголомшено дивилися, як маленьке дівоче тіло погойдується в такт карусельної музики. А наступної миті по садибі розлігся сповнений жаху зойк, то закричала Кетрін, і одразу кілька чоловіків кинулися до неї, підхопили під руки і заспокоюючи повели в дім, де він залишився сам у своїй кімнаті. Він дивився на спорожнілий лужок, де тепер стояла тільки обслуга та лоточники, Звернувши очі на гору туди, куди піднявся драбиною похмурий полісмен, щоб перерізати линву. Тіло впало вниз, зачепивши головою кам'яний виступ стіни. Розбите воно лежало на траві. Чесені очі дивилися в небо, а на обличчі застигла грубо намальована клоунська усмішка. Дні перед похороном чеси були негожі. Небо над Пірфордом потемніло і раз у раз здригалося від далекого грому. Кетрін весь час сиділа сама у сутіні вітальні, втупивши очі у простір. У письмовому висновку судового експерта визначалося, що в крові у Чеси перед смертю був високий вміст Бенадрилу, ліків проти алергії, та це тільки затемнювало справу. Всі навколо губилися в здогадах, чому ця дівчина отак раптом учинила самогубство. Щоб не давати репортерам поживи для всяких домислів з цього приводу, торнуті дні залишався вдома, намагаючись хоч як-небудь розрадити Кетрін. Він дуже боявся, щоб дружина знов не впала в такий стан, який находив на неї кілька років тому. «Не треба так тяжко побиватися, Люба», – сказав він одного дня, увійшовши до вітальні. «Зрештою, вона ж не належала до нашої сім'ї». «Належала», – тихо мовила Кетрін. Вона казала мені, що хотіла б завжди жити з нами. Торн похитав головою. Ну, то, виходить, передумала. Він намагався говорити лагідно, але самі ці слова були жорстокі, і Торн одвів очі, щоб не зустрітися поглядом з дружиною. дарма що в кімнаті стояла сутінь. Ти, звісно, пробачить, додав він. Але отакий твій стан мене дуже тривожить. Це я у всьому вина, Джеремі. Ти... Тоді, в день народження, був один такий момент. Торн перейшов в кімнату і підсів до дружини. З виразу його очей було видно, що він готовий вислухати будь-яке зізнання. «Усі з'юрмилися навколо неї», – проводила Кетрін, і – «я приревнувала. А тоді підійшла і забрала в неї Дем'євна, щоб самій бути в центрі уваги». «Ну, як на мене, ти надто суворо себе судиш, Люба. У дівчини було не гаразд із психікою». І в мене теж, прошепотіла Кетрін, коли вже мені так важило перебрати на себе увагу. Вона замовкла, Все було сказано. Торн обійняв її, пригортав до себе, аж поки Кетрін не заснула. Сонний був схожий на той, яким вона засинала тоді, коли приймала Лібріум. І Торн з тривогою подумав, що вражена чесеною смертю дружина могла знову вдатися до цього сильного заспокійливого. Він просидів біля сплячої Кетрін близько години, а тоді обережно взяв її на руки і переніс до спальні. Наступного дня Кетрін поїхала на похорон і взяла з собою Дем'єна. Людей на невеличкому цвинтарі в передмісті було зовсім омаль, тільки родичі дівчини та Кетрін з Дем'єном. Лисуватий священник вапливо проказував уривки з святого письма, тримаючи над собою згорнуту газету, щоб захистити голову від настирливого дрібного дощика. Торн, аби уникнути зайвого розголосу, на похорон не поїхав, та й дружині не радив. Але Кетрі не послухалася, бо щиро любила дівчину і хотіла провести її в останню дорогу. При вході на цвинтар тупцялася купка репортерів. Далі їх не пускали двоє американських морських піхотинців, що їх в останню хвилину викликав з посольства Торн. Серед тих газетярів був і Дженінгс у чорному дощовику та чоботах. Недовзі він знайшов собі зручну позицію між дерев і звідти спостерігав церемонію з допомогою телеоб'єктива. Власне, то був не просто об'єктив, а ціла споруда встановлена на тренозі. З таким пристроєм можна було вільно сфотографувати парування мух на місяці. Дженнінгс поволі переводив об'єктив з обличчя на обличчя. Заплакані родичі-небійщиці – Кетрін Торн, що ніби не бачила і не чула нічого навколо, а поручний хлопчик, спокійний, збуджений, зарачковим блиском в очах. Саме хлопчик її привернув особливу увагу репортера, і Дженнінг став терпляче вичікувати нагоди класнути за затвором. І така нагода скоро випала, очі та обличчя Дем'яна нараз змінилися, так наче щось його сполохало. Та в наступну мить усе те минулося, тільки погляд його немов прикипів до чогось у дальшому кінці цвинтаря. Тепер хлопчик стояв спокійно, ніби щось зігрівало його під холодною мжичкою. Дженінс перевів свій телеоб'єктив туди, куди дивився хлопчик, але нічого, крім надгробків, не побачив. Потім у далині щось неначе заворухнулося у видошукачі показалася якась темна, розпливчаста пляма, і Дженінс підкрутив фокус. То був звір? Собака. Величезний, чорний, з глибоко посадженими на довгій морді очима. Нижня щелепа пса випиналася вперед, голючи ікла. Більш ніхто його не помітив, і собака заумер, наче статуя, втупивши очі у простір перед себе. Джанін з подумки вилаяв себе за те, що заправив в апарат чорно-білу плівку – Жовті очі тварини робили всю ту сцену особливо моторошною і таємничою. Він поставив таку діафраму, щоб на фотографії очі вийшли зовсім білими, зробив знімок, потім перевів об'єктив на хлопчика і зробив ще один знімок. Задля цього варто було вбити ранок, і Дженінг, спаковуючи камеру, почував себе цілком задоволеним. Одначе до цього почуття домішувався якийсь невиразний неспокій. Репортер озернувся на цвинтар. Трону вже спускали могилу. Здаля собака і хлопчик здавалися крихітними, але безмовний зв'язок між ними був очевидний. Наступного дня сталося дві події. Задушило вже по-справжньому і з'явилася місіс Бейлок. Це була заповзятлива ірландка, яка підійшла до брами і заявила, що вона нова няня. Охоронник хотів був затримати її, але жінка просто-таки протаранила собі дорогу і війшла в дім. Такий навальний натиск викликав і повагу, і деякий острах. — Я розумію, вам зараз нелегко, — сказала вона торнам, скидаючи у вестибюлі пальто. — Тому не торкатимусь вашого нещастя. Дозволю собі тільки зауважити, що кожен, хто бере за няню таке молодесеньке дівчисько, сам наражає себе на прикрущі. Рухалась вона навдивовижу жваво, і навколо її оглядної постаті, аж наче повітря колихалося. Торний Кетрін, вражені самовпевненим поводженням жінки, не знали, що й сказати. А хочете знати, як визначити справді добру няню? зі сміхом запитала жінка. За розміром грудей. Ті дівчатка з пуп'янками приходитимуть і йтимуть мало не щотижня, а жінка з таким розміром, як у мене, залишиться надовго. Відіть на Лишин до Гайн-парку та побачите, які є справжні няні. Вона на хвильку вмовкла і підняла свою валізу. Гаразд, туди ж хлопчина? Я вас проведу, сказала Кетрін, рушаючи до сходів. Не треба. Поки що залиште нас удвох, двох, гаразд. Ми познайомимося самі, зупинила їй місіс Бейлок. Деміан соромиться незнайомих людей. Ну, у мене це не стосується, запевняю вас. Та ні, справді, дурниці, зараз побачимо. Без дальших слів жінка рушила нагору, і її огрядна постать зникла за поворотом сходів. У вестибюлі запала тиша. Торни збентежено перезернулися, і Джеремі непевно хитнув головою. «Начебто непогана жінка», – мовив він. «Та начебто». «Годи ти її знайшла?» «Я її знайшла», – перепитала Кетрін. «Отож, нікого я не знаходила. Я думала, це ти її знайшов». Торн тут таки задер голову і покликав. «Місіс Бейлок!» Жінка вийшла на горішню площадку і поглянула вниз на господарів. «Слухаю вас!» «Пробачте, ми не зовсім розуміємо. Про що ви?» «Нам не зрозуміло, як ви сюди потрапили. На таксі? Але я його вже відпустила». «Та ні, я не про те. Хто вас прислав?» «Агентство. Агентство». Вони дізналися з газет, що ви втратили няню і прислали заміну. Цебто мене. Торн знав, як важко в Лондоні знайти роботу, і це пояснення видалось йому правдоподібним. Швидко вони працюють, мовив він. Може зателефонувати туди і спитати? Запропонувала Кетрін. Ну чом ні? Зателефонуйте, холодно сказала місіс Бейлок. А мені тим часом почекати на дворі? Та що ви, що ви... Квапливо мовив Торн, намагаючись загладити незручність. — Невже я схожа на іноземного шпигуна? — вимогливо запитала місіс Бейлок. — Та ні, не дуже. — криво усміхнувся він. — Не будьте такі певні, — провадила опаси станяня. А що як у мене за корсажем повно магнітофонів? Може викличете молоденького полісмена, хай мене обшукає? Всі троє з полегкістю засміялися, а найголосніше сама місіс Бейлок. «Гра, сидіть», – сказав Торн, – «потім усе з'ясуємо». Торни перейшли до кабінету, і Кетрін усе-таки подзвонила в агентство. Їй сказали, що місіс Бейлок має великий досвід і добрі рекомендації. Одне було незрозуміле. В агентстві значилося, що вона працює в Римі. Та може вона переїхала, і цього ще не встигли занести до її картки? Вони пообіцяли все з'ясувати, як тільки повернеться з місячної відпустки управитель – що послав няню до Торнів. Кетрін поклала трубку і поглянула на чоловіка. Він знизав плечі, але був задоволений, що справа прояснилася. Місіс Бейлок здавалася трохи ексцентричною, але повної життєвої снаги, а це було тепер чи не найпотрібніше у їхньому домі. Тим часом на горі місіс Бейлок без усмішки дивилася на хлопчика, що заснув у своєму ліжечку. Перед тим він, певно, видивлявся у вікно на дощ, бо під борідячкою його спиралося на підвіконня, а рука все ще трималася за віконну раму. Жінка дивилася на нього, і губи в неї злегка тремтіли, так наче вона спостерігала неперевершений витвір мистецтва. Хлопчик почув її збуджений видих, розплющив очі і зустрівся поглядом із жінкою. Він увесь напружився і сів у ліжечку, притиснувшись до спинки. «Не бійся, дитино. уривчасто майже пошепки промовила нова няня. «Я прийшла захищати тебе!» Наразу небі розкотився лункий грім. Злива вперіщила ще дужче. Розділ четвертий На кінець червня англійські позамістя буйно зазеленіли. Від незвичайно затяжних дощів – Усі притоки Темзи розлилися і пробудили до життя навіть примерле насіння. Борхливий розвій природи не обминув і Пірфорда. Уся садиба немов жила, вкрилася рясною зеленю. У навколишньому лісі вигналися високі трави, ставши добрим сховищем для численної лісової звірини. Гортон побоювався, що дикі кролі почнуть учащати на садибу та обгризати тюльпани, і наставляв на них пастки». Отож, ночами не раз було чути пронизливі зойки захряснутих капканом тварин. Та це тривало недовго, і Кетрін була рішуче проти таких ловів, і самому Гортонові не дуже подобалося щоразу ходити до лісу і визбирувати ті нещасні жертви. До того ж, він там щоразу відчував на собі чийсь пильний погляд, так наче за ним стежили із заростів. Коли він поділився своїм враженням з дружиною, місіс Гортон засміялася і сказала, що то, мабуть, дух короля Генрі П'ятого. Одначе Гортон не сприйняв жарту і ходити до лісу перестав. Турбувало його й те, що нова няня, місіс Бейлок, часто водила туди Дем'єна, і вже Бог її знає, чим вона там бавила малого, тільки пропадали вони в лісі цілими годинами. Одного разу, допомагаючи дружині розбирати білизну до прання, Гортон помітив, що на одежинках хлопчика повно чорної шерсті, неначе той вовтузився з якоюсь твариною. Але, не побачивши зв'язку між цими шорсткими чорними волосинками і частими прогулянками до Пірфорського лісу, Гортон зачислив їх до інших таємничих прояв, що останнім часом почали траплятися в будинку. Тепер Кетрін приділяла все менше часу Дем'єнові і замінила нова няня – Місіс Бейлок і справді показала себе чудовою вихователькою, швидко здобувши прихильність хлопчика. Лише одне здавалося дивним і навіть неприродним. Деміан вочевидь, віддавав перевагу її товариству перед матереним. Це помічали всі слуги і шепотілися по кутках. Їм було прикро за господиню, бо виходило так, що нова нянька витіснила з хлопчикового серця рідну матір. Усі щиро бажали, щоб місіс Бейлок затрималася в господі ненадовго. Та її становище навпаки, чим далі зміцнювалося, і вплив її на господарів зростав. Кетрін обсідали ті самі почуття, але їй було несила щось змінити. Вона не хотіла виказувати ревнощів до жінки, яку полюбила її дитина. Та ще й караскалася тим, що з її вини Дем'ян уже втратив любу йому няню і боялася, щоб такого не повторилося. Коли наприкінці другого тижня місіс Бейлок зажадала, щоб їй надали кімнату поруч дитячої, Кетрін погодилася. «Може, в багатих домах справді так заведено?» – подумала вона. «Сама вона зростала в куди скромнішій сім'ї, і її єдиним другом і заступником була мати. Але тут життя було інше. Кетрін стала господинею у величезному будинку, і, можливо, так їй належало тепер чинити». Вивільнений від материнських обов'язків час, Кетрін використовувала повною мірою. Зранку вона поринала в благодійницькі справи, у другій половині дня відвідувала жіночі чаювання, де багато розмовляли й про політику. Чоловік цілком схвалював ці її заняття. Кетрін перестала бути тендітною квіткою, вона обернулася на справжнісіньку свіську левицю, сповнену такої енергії та впевненості, яких Тор ніколи раніше в ній не добачав – Саме така дружина була йому потрібна, і хоч різка переміна у вдачі Кетрін трохи непокоїла його, Торн не хотів ставати їй на заваді. Навіть у ліжку вона стала іншою, більш вимогливою і палкою. Та чоловік не розумів, що ця переміна могла бути спричинена скоріше розпачем, аніж пожаданням. Що ж до самого Торна, то весь його час поглинала робота. Після призначення до Лондона він став ключовою постаттю в питаннях нафтового імпорту. Президент Сполучених Штатів дуже розраховував на наслідки його зустрічі з нафтовими шейхами. За кілька тижнів Торн мав вирушити до Саудівської Аравії. Причому їхати він мав сам, бо араби не схвалювали участі жінок у ділових візитах, вважаючи це проявом чоловічої слабкості. «Не можу я цього зрозуміти», – сказала Кетрін, коли Торн усе і пояснив. Ну, так у них заведено, відповів Торн. Я їду до їхньої країни і повинен зважати на національні звичаї. А вони не повинні зважати на тебе? Ну, звісно, що повинні. То в нас заведено інакше, Кетрін. Бачила я цих шейхів, бачила жінок, яких вони купують. Хоч де б вони були, коли них завжди крутяться повії. Може, і від тебе сподіваються такого? Щиро кажучи, не знаю. Вони розмовляли в спальні. Година була вже пізня, аж ніяк не для суперечок. Що ти хочеш цим сказати? тихо спитала Кетрин. Це дуже важлива поїздка, Кеті. То якщо вони захочуть, щоб ти спав з повією? Якщо вони захочуть, щоб я спав з їхнім євнухом, я спатиму з їхнім євнухом. Чи знаєш ти, що поставлено на карту? Кетрин уже не мала чим відповісти прямо. Ну, а яку роль ти відводиш у цьому мені? тихо спитала вона. Ти будеш тут. «Ти, що ти робиш, не менш важливе. Облишни свій поблажливий тон. Просто я хочу, щоб ти зрозуміла, що ти врятуєш світ, якщо робитимеш те, чого вони від тебе захочуть». «Можна сказати і так». Кетрін подивилась на нього так, як ніколи ще не дивилася. Пильно, неприязно. Торн відчув досаду. «Мабуть, усі ми повіють, Джеремі, – сказала Кетрін. – Ти для них, а я для тебе». Отож, ходімо краще до ліжка. Торн навмисне затримався у ванні довше, ніж звичайно, сподіваючись, що на той час, як він вийде, дружина вже засне. Але Кетрін не спала. Вона чекала на нього, і Торн відчув у кімнаті запах парфумів. Він сів на ліжко і довго дивився на Кетрін. Нарешті вона всміхнулася і сказала, «Пробач мені, я все розумію». Потім узіла його голову, протягла до себе, і вони віддалися коханню. Але цього разу все було не так, як раніше. Кетрін лежала нерухомо, немов заклякла, одначе не відпускала чоловіка, мовчки спонукаючи, змушуючи його довести, любощі до кінця. А коли вже було по всьому, розімкнула обійми, і Торн подивився на неї з болим і душевним сум'яттям. «Їдь, рятуй світ», – прошепотіла Кетрін, «і роби все, чого вони від тебе зажадають». Тієї ночі Торн довго не міг заснути, він сидів перед заскленими балконними дверима і споглядав тиху місячну ніч. За садибою розлягалося темне громаддя лісу, незворушне зворушне, не мотне, наче якась велетенська сонна істота. Одначе ліс не спав, і торнові раптом здалося, ніби хтось звідти дивиться на нього. Він узяв бінокль, повернувся до дверей і підніши бінокля до очей став дивитися на ліс. Спершу він не бачив нічого, крім темряви і раптом помітив очі. Дві близько поставлені темно-жовті жарини, що яскріли на тлі чорної хащі, не би відбиваючи місячне світло. Вони були звернені просто на будинок. Торн наш здригнувся, опустив